Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Avui volem parlar-vos de la Trinitat Veia i en concret d'una de les seves entitats més emblemàtiques i que encara està en funcionament. Us parlo de l'associació teatral La Jarra Azul, fundada el 1999 amb l'objectiu de desenvolupar projectes escènics, audiovisuals i pedagògics. Ara mateix són els responsables de portar en escena el festival Dr. Mavius, un festival que ja porta molts anys i que realitza un concurs per als amants del curtmetratge. També són els encarregats de l'activitat fora d'escena, en cas es pretén relacionar grans actors i directors de l'escena catalana amb persones que tinguin un interès pel teatre. Un altre dels esdeveniments que porten a terme és set de teatre que durant una setmana tracta d'acostar el teatre als més petits. Per tant, la Jarra Azul és una d'aquelles entitats que cal tenir en compte a l'hora de parlar d'escena. Per què us estic a explicant tot això ara? Doncs sembla que els estaments públics s'han entossudit a retallar diner públic pel que fa a les entitats culturals. Com aconseguirà una entitat com la Harrazul que depèn molt de les subvencions per por a terme totes les seves activitats anuals en què es relaciona doncs, a tota la societat, des dels més petits fins als més grans. Caldrà tenir en compte la trajectòria de la Harrazul. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, Això és tot un poble que et parlall acompanya en Jordi Garcia.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 Doncs, en primer lloc, parlem de les jornades de portes obertes a les escoles Bresol municipals de Sant Andreu. Són a punt de començar les jornades de portes obertes a les escoles Bresols municipals de Sant Andreu, perquè els pares i mares coneguin com serà l'escola Bresol on anirà l'any que ve el seu fill. Hi ha diverses escoles Bresol i dates per apuntar-s'hi, que us anirem comentant en projectes en properes edicions d'aquest programa. La primera en obrir portes serà la nova escola Bresol el tren, aquest proper dilluns i on el tren, precisament, la nova escola de Bressol, és, pertany de la Trinitat Vella. La doncs, primera escola que es posarà en marxa al setembre, la primera nova escola de Bressol, doncs, tindrà lloc aquí al, al mateix barri. Ara parlem dels centres que fan les classes en barracons que estan preocupats per l'allargament de la situació.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 no descarta optar per una altra localització. Per altra banda, la de Congrés Indiens farà quatre cursos en barracons i, posteriorment, es traslladarà a un edifici de l'escola Rosa dels Vents. Doncs, com podeu comprovar, les escoles doncs, no estan passant per un bon moment aquí als nostres barris. I ara parlem de les obres de la línia 9 que tallaran dos anys al carrer d'Honduras. Les obres de l'estació definitiva de la L9 i L10 de la Sagrera, l'actual la, pertany a la Fortuna Prolongació de la, la L4 i s'utilitza provisionalment fins que s'acabi la construcció del tram central de la L9, tallaran durant dos anys el tram del carrer d'Hondura situat entre Sant Antoni, Maria Claret i Meridiana. Els treballs preliminars per canviar serveis van començar al juliol i ara el desviament d'un col·lector ja afectarà de ple la zona. També el passatge de Cuello tindrà doble sentit de circulació. Una vegada traslladat a aquest col·lector, la construcció del, plou, del pou de l'estació obligarà llavors a tallar també Sant Antoni Maria Claret a la cruïlla amb Honduras. En aquesta fase de les obres, per accedir a Honduras i a Maria Claret entre Honduras i Garcilaso, els vehicles es desviaran per Indústria i Garcilaso. La urbanització del sector canviarà una vegada s'acabi l'estació, ja que el tram d'Honduras que estalla serà una zona de vianants. I ara parlem de l'estació de la Sagrera que donarà un nou impuls econòmic a la ciutat. No serà fins d'aquí com a mínim 5 anys, però la posada en marxa de l'estació de la Sagrera aportarà a Barcelona noves possibilitats de desenvolupament econòmic. El professor Joan Trullent ha presentat un estudi que ho avalua i que no descarta que l'àrea de la Sagrera esdevingui un nou 22 de roba. Sobre el terreny encara queda molta feina per fer i l'estació no estarà del tot acabada fins com a mínim el 2016, però ja se n'han calculat els beneficis. L'entrada en marxa de la Sagrera permetrà a Barcelona guanyar influència a França, més enllà de Lió i Marsella, i també a tot l'Estat. En total, 11 milions de persones estaran ara menys de dues hores de Barcelona en alta velocitat, un 80% més que en l'actualitat. La transformació urbanística que ha d'acompanyar la nova estació es veu com un factor clau per atraure l'arribada de noves empreses, en un efecte similar al que ha passat el 22 Arroba. Els canvis en l'entorn podrien dur a la creació de 48.000 llocs de treball en els propers 15 anys. A més, que la Sagrera sigui una estació intermodal, és a dir, que enllaci molts tipus de transport públic i que s'hi pugui arribar de diverses maneres, fan preveure un estalvi de més d'un terç de consum energètic i d'emissions contaminants, sobretot perquè reduirà els desplaçaments en cotxe. També pot ajudar el fet que, com el que ha aconseguit la línia d'AVE Barcelona-Madrid, el ferrocarril guanyi passatgers a l'avió. I ara parlem de l'associació de veïns i veïnes de La Sagrera que informa de deficiències i propostes per tal de pacificar la Maririana. I les deficiències i propostes que proposen són el transport privat, que els vehicles continuen transitant a velocitats molt elevades amb el conseqüent impacte ambiental tant pel soroll com per la pol·lució provocada dura que estas molestias propusem que elment presioni per tal de que la Generalitat descaaloi la meridiana como autopista, redure el nombre de carrils y potenciar el carrils Bucibao, posar el carril bici per la calzada como en el carrer Garcilaso, reduir l'amplio del carril actualmente a aplaadas similares a las de una autopista, una regulación semafórica que impideixi circular a mes de 50 kilómetros per hora como la que existeixi al carrer Aragó. Abordar el cas del carrer Pardo, que actualment funciona com a lateral de la Meridiana per girar al carrer Escòcia, es sent una via totalment inadequada per, la, per aquesta funció. Incrementar i consolidar el transport públic. Dels nostres entitats, que sempre han defensat l'ús del transport públic i amb el major abast possible, portem anys demanant que la Meridiana tingui carril bus o vao en els dos sentits. També es pot estudiar la possibilitat d'implantar un carrer multiserveis. Donar més protagonisme a la bicicleta. El traçat del carril bici a la meridiana està sotmès a múltiples descontinuïtats. És en la principal el pas del boulevard a la vorera, a la calçada del carrer València. Es troba obstaculitzat per multitud d'elements, parades de bus, passos de vianants transversals, a més dels que lògicament han de travessar i, per si no fos suficient, recentment, recentment se li ha afegit la nova boca del metro al carrer Honduras, tots aquests obstacles obliguen als ciclistes a fer múltiples zigzagues perilloses i entrar en conflicte permanent amb els vianants, cosa que no succedia si el carril estigués ben planificat. Proposem, doncs, que el carril vici en calçada, lineal i sense interrupcions i segregat del trànsit vehicular per elements físics semblant al tram de la mateixa meridiana de Glòries a Marina. La meridiana com a espai deshumanitzat. La Meridiana és un espai traçat i conservat com auto, una autopista que per diferents motius no ha evolucionat com un espai de ciutat, com si ha, com ha, com si ha succedit a les altres vies de la ciutat. Conta una mitjera que la majoria del seu recorregut està ocupada per estris que no contribueixen a fer-la més acollidora, sinó tot el contrari. Altres parts estan plenes de brutícia, sense un arranjament adequat i protegides per un guàrdia que ja no haurien d'existir a cap via urbana, proposant doncs la naturalització de les mitgeres i les cruïes amb la vege vegetació adequada, naturalització de les voreres amb perterres arbustos que les aïllin del trànsit i arbres, localització d'elements ornamentals com a escultures com s'ha fet recentment a la Rambla Catalunya, el mur necessari tant des de Nou Barris com de Sant Andreu. Creiem que si el primer cinturó s'ha pogut solucionar, ja és hora d'anar trobant la forma de poder aplicar una solució satisfactòria pel mur que avui separa els dos districtes. L'Avinguda Meridiana ha de ser un eix de referència a la nostra ciutat i tot i les millores que s'hi ja han produït els últims anys, encara es troba més propera a una autopista que a una via urbana. Per aquest motiu li sol·licitem un projecte integral per a tota la Meridiana, per tal que deixi de ser un problema i sigui un element dinamitzador per als nostres barris i, principalment, per als nostres veïns i veïnes, signat per l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera. Molt bé, doncs nosaltres continuarem amb el nostre programa i ara doncs, fem referència a Sant Andreu, que improvisa pàrquings en solars per les obres de l'AVE. No fa falta ser conductor per adonar-se que aparcar gratis, lògicament, a Barcelona és una missió gairebé impossible. En la seva aposta per expulsar el cotxe de la ciutat i fomentar d'aquesta manera el transport públic i l'ecològic, és a dir, les bicicletes, en els últims anys la ciutat ha perdut centenars de places de pàrquing gratuïtes que han estat substituïdes per contenidors, aparcaments per bicicletes i per zones blaves o verdes.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 que l'encara enllunyant a fi d'aquests treballs permeti donar respostes definitives. A principis del 2012, Sant Andreu va iniciar, després de les persistents queixes veïnals, un pla d'aparcaments amb el doble d'objectiu de buscar zones en aquell moment sense ús, amb la finalitat de convertir-les en pàrquings i de transformar aparcaments en cordó en pàrquings en semibateria, actuacions que buscaven solucions transitòries a la necessitat urgent d'aparcament, no solament per les grans obres. Molt bé, doncs hem de dir que la regidora del districte i d'urbanisme, la senyora Gemma Montbrú, doncs valora com un gran èxit a, a, a aquesta possibilitat de gaudir d'aquestes places d'aparcament que van sorgir doncs, arran del clam, del clam popular. Molt bé, doncs nosaltres arribat a aquest punt, el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem tots seguit amb més informació i atenció perquè avui els dimecres i evidentment doncs, tenim la nostra habitual tertúlia. Això serà... De uns moments Des 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament després d'aquesta petita pausa i ara doncs, l'Anna ens presentarà als contartulians d'avui. I avui ens acompanya en Gaudeu Sastre, que és veí de Sant Andreu i voluntari social, Eh, buen día. Yo, oh, hola, buen día. Joan Francesc Albarracín, director y presentador del programa Dosis Recomendada de esta misma emisora. Buen día. Y Mireia Gutiérrez, comunicadora y presentadora de esta emisora también. Bon buen día. Y yo Mateisha Napresas también comunicadora y presentadora de esta emisora. Bé, doncs avui ens hem reunit aquí, i això no, no, és, no és que anem a fer aquí cap, cap misa ni res, no. El que ah. <ríe> hem dit que... No, que no, uh... no, no hem portat l'hoste. Perdó, eh? <ríe> <ríe> <ríe> és que sóc la rehòstia, ja. <ríe> sí, sí. Comencem bé. bé, eh? Comencem bé. Sí. Uh, avui hem volgut parlar d'un tema que segurament doncs, molta gent uh, estarà doncs, afectada, o indirecta o indirectament, és el tema de la dependència és una llei que van treure doncs, no fa gaire temps, 2006, 2006. O, uh -huh. o més tard, no? potser no, el 2006, 2006? Sí, 2006? Penso sí. Uh, sí, que es va votar en, el 2006 sí, sí. uh, sí, l'aplicació sí. penso que va començar el 2007 i realment es preveia que aquest cap a 2015 tot estigués plenament aplicat uh. veus? Doncs en de dedicar la dependència és la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària derivada de l'edat, la malaltia i o la discapacitat i lligada a la manca o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial. I aquesta llei donc sembla que s'està aplicant, però de moment d'una manera doncs, que no no acaba de, de satisfer a doncs, les parts implicades. No? Jo penso que per, per parlar de la llei de la dependència primer, o sigui, s'ha de dir que, que la llei en si és una llei bona ben feta, mm. però com totes les lleis a Espanya, és a eh, l'estat espanyol moltíssimes lleis surten sense la, la, el finançament que han de tenir aquestes, aquestes lleis perquè si jo preveig preve, o sigui, tinc una previsió de que aquest, hi, ha, hi haurà una, un, unes prestacions que m'han de costar X euros doncs he de preveure també d'on surten i com es pressuposten aquest aquests euros que necessito i precisament això és el que ha, ha, ha fallat aquí com han fallat en totes les lleis aquestes d'aplicació de, de l'ensenyament i moltes mm. més eh, que són totes pues, un crit al, al sol eh? en molts casos perquè resulta que l'únic que, que, eh, que intenta després és pues, el cumpliment i miento més que cumplo Eso. <laughs> ah, això, això és el, sí, aquella famosa frase no? o sigui, quan, ara per exemple aquí en aquest estudi de ràdio quantes persones som? Dues, tres, quatre, cinc, sis, no? Sí, sí. Molt bé. Ara ja us dic, nois, després del programa, us convido a cafè, uh -huh. però el pagueu vosaltres. Uh -huh. Eh? Eh que, eh que quedo com un senyor? Sí. Clar. Quedo uh -huh. com un senyor convidant-vos a tots a cafè, però a l'hora de pagar... Retirem. Em um, retiro. O sigui, és a dir, el govern uh, zapatero, uh -huh. hombre, no, en, en els darrers en anys, ha fet, ha fet això. És a dir, llei de la dependència, però amb a càrrec de les comunitats autònomes i sense consignació pressupostària. Recordeu la llei aquella de, de Panprever, o no sé com li deien, dels cotxes. Sí. 2.000 euros. 500, 500 euros als comunitats autònomes, 500 els concessionaris i les marques, i mira al govern. Però, però, qui, però qui és el govern per dir ara 500 euros ho pagarà la comunitat autònoma o 500 euros ho pagarà al concessionari uh -huh. Escolta, si ell vol subvencionar 1.000 euros, endavant però és això el problema és que quedes com un senyor però si no el 100% part ja ho pagarà un altre uh -huh. o sigui que la llei de la dependència jo estic perfectament d'acord amb l'accaudent és a dir, és una llei molt bona sobre el paper perquè reconeix sí, sí. uns drets uh -huh. i té uns objectius clars ajudar a l'autonomia i seguretat de les persones dependents, persones que necessiten ajuda. Uh -huh. Això és fantàstic. Sí, la definició queda molt bé. Com... Sí, sí, però, però està molt bé. Inclús sí, l'articulació de la és llei clar, si això és no perfecta. Eh? Si això no va acompanyat d'un pressupost, uh -huh. de que em serveix tenir una llei sí. que després no es pot aplicar. Uh -huh. Però també hem de tenir en compte els graus de, de, de, sí, sí. de dependència. Bala, no? va, perquè... Evidentment. I aquesta és una altra història. Uh -huh. la, la història de la baremació. La baremació s'ha deixat en una, o, o s'està aplicant en una enquesta molt general i resulta que aquesta enquesta general que teòricament cobreix tots tot el, eh, els requisits que mana la llei eh, no, no arriba o sí sigui, es pot arribar a unes, con, a unes conclusions eh, A la mateixa enquesta un senyor arriba a unes conclusions de, de que aquest té un grau 3 i l'altre senyor a la mateixa enquesta i a la mateixa persona pot arribar un, a, un, a, a arribar al grau 1 aleshores en què, en què, doncs jo penso que, que no està fet també la, el desplegament de la llei, tampoc està fet conforme s'havia de fer, perquè jo penso que per avaluar aquests, aquests aspectes de la vida s'havia de començar des de que aquesta persona ha d'aixecar-se del llit fins que torna un altre cop al dia següent, les 24 hores a aixecar-se del llit uh -huh. eh? i avaluar punt per punt cada, cada activitat que ha de fer la seva vida i posteriorment eh? uh -huh. posar-ne una puntuació i en conseqüència a cada ítem d'aquesta activitat uh -huh. eh? que havia de ser diríem, vi, durant 24 hores l'avaluació contínua d'aquesta persona i, posteriorment, dir-ne, bueno, si aquest, el grau d'aplicació, o punts negatius, o punts positius, eh? uh -huh. per la, la... i, aleshores, després una baremació, i ja està, uh -huh. perquè només seria anar sumant els punts de cada ítem d'activitat, i dir-ne, bueno, aquest senyor arriba, que sé jo, 2.000 punts, pues, doncs té un grau, 2.000, aquest senyor eh, arriba a 3.000 punts, un grau 3, que no, que no arriba doncs no a vostè al grau 1. Podríem dir que el problema ve originat de que... Bé, suposo que deuen haver-hi diferents metges a l'hora de fer aquesta valoració. No, no, si no ho fan els metges, eh? No. Són... són com com... eh, és, és a dir... Eh, amb... Home, a veure, jo suposo que algun, algun, no, no, algun, no. Metge, algun bueno, metge ha d'intervenir, per exemple. Per exemple quan, quan, a... quan una persona em, se li diu vostè és disminuït físic sí. o, o psíquic, mm. és a dir, que tens un, més d'un 33% de disminució, evidentment això ho, dieu, ho certifica un metge. Sí, un metge. Sí. Això és sí. well, segur. Ara, el que passa que això de la llei de la dependència no és el metge que et ve a casa i veu l'entorn en el qual vius uh -huh. són altres funcionaris que no sé quina titulació tenen són, jo no sé no. quina titulació tenen però vols... han, han de mirar com tens la casa quines són és a dir, han de, han de veure físicament el teu entorn i com et de, de desenvolupes en el teu entorn és a dir, no val això d'anar a veure el metge en el seu lloc de, de treball i... no, no, esclar és a dir, ells han de veure com tens per exemple, no, el quarto de seu al lavabo, si pots incorporar-te, si et pots incorporar, Clar. la cuina com està, uh -huh. si atens al terra, relliscós o no relliscós, Clar. si els amples de porta, si vas amb cadira de rodes, no? és de 70 o de 80. Uh -huh. o sigui, ells han de fer un informe de les teves necessitats, uh -huh. de la teva realitat física o psíquica o sensorial uh -huh. i també un informe del teu entorn, entorn com uh -huh. és la teva casa, si està adequada, si no està adequada quines obres s'han de fer, en el cas que s'hagin de fer etc. i tot això, com deia el, el Gauden és un barem que té una, una, una, una resolució i tens grau 2 o grau 3, bueno, no sé exactament com, sí, sí. com, sí. Va, com va mesurat llavors et diuen el teu grau de dependència esclar mm -hmm. no, el que tenim aquí és que està estructurat en, en diferents graus dependència moderada seria grau 1 dependència severa seria grau 2 i gran dependència sí, sí, grau 3, grau 3. Sí. i Y ara ens cada grau de dependència es classifica en dos nivells també, segons l'autonomia de les persones i la intensitat de les cures uh -huh. que requereixen. Aquesta uh -huh. és una uh altra -huh. sí, sí, sí. A què fa referència les, les cures que requereixen? Les cures o, vol dir la, les atencions. Uh -huh. Les atencions que necessita. Vol dir que, per exemple, no sé, jo poso un exemple del que a Castille Biscet si una persona per, per, per menjar. Eh? Necessita que tu els donis la beguda. Necessita que, que el tallis la carn. O sigui, això és ten, la, la cura que ha de tenir, o sí sigui, les, les atencions que ha de rebre aquesta persona, m'entens? I uh -huh. ahí és on, on, on realment... Però és que... I, I també, perdona, afegint amb el que deia en Gauden, <coughs> també hi han, hi han cures uh, d'infermeria. Uh -huh. Per sí, exemple, hi ha, hi ha gent que va amb catirar de rodes o que estan en el llit i que es llaguen. Sí. Uh -huh. Llavors, aquesta llaga que tens, cada quan s'ha de curar? Clar. Uh -huh. Cada 12, cada 24 hores? Doncs això uh -huh. també ha d'estar inclòs en el, en el llistat d'atencions. Uh -huh. Sí, i n'hi ha una altra, que és la, la, la postural. Per exemple, uh -huh. si una persona no pot eh, tombar-se quan està al llit, eh, lògicament pues, tindrà eh, unes una repercussió en, en la postura que es té però doncs, eh, que, que en necessita per exemple, jo ara estic aplicant eh, teràpies d'aquestes de magnoteràpia mm. a la persona que vaig atendre mm. i per què? perquè aquesta persona no es pot eh, eh, donar a tombar al llit mm. quan està eh, en el, la postura que el deixis allà queda doncs, eh, ell posteriorment, clar, com que sempre rebrà, diríem, la la, el pes del tot el cos en una, en una part tant, se l'ha de fer eh, atenció eh, diríem, en aquest cas menoterapia perquè perquè eh, aquest, aquestes parts pues, eh, suf, eh, que, tenen, no, que no es llaguin no, no, no només Exacte. que nos es llaguin sinó que també o sigui, tenen com de la postura totalment que ha d'estar molt forçada per eh, eh, tenen com, com si fos artrosis i coses d'aquestes i s'han de, de curar. O allò tendinitis, coses d'aquestes, perquè és, és precisament, o sigui, el, el, les deficiències que es produeixen deguda a la postura uh -huh. corporal, són les que més influeixen en el tema aquest de les, de les tendinitis i, uh -huh. i i aquest aspecte s'han doncs, de curar. I el que deia ell també, doncs que encara que no eh, que tinguin ulceracions però eh, necessiten en molts casos posar-li eh, eh, apòsits que, que no que, que evitin precisament que, que puguin llagar-se mm -hmm. i concretament o sigui, jo l'estic aplicant en, en aquest aspecte les, les activitats que faig amb la persona que atenc pues, cada, cada dia eh? que, mm. quan vaig, que anem per després Eh, de, pues, de de dutxar-li pues, a veure, a l'apositat com està? Pues, mm. Et fa mal? Pues, mira, el fem el donem una mica d'això, el posem i, i clar, totes aquestes coses són les que diem les cures i atencions eh? mm. però jo el que em, em vic a referir és una cosa molt important que el que s'ha fet en la valoració eh, mm. aquest el del sí. eh, ha estat en què unes persones que s'han contractat amb, amb en plans d'ocupació eh? uh -huh. han estat les que s'han desplaçat als domicilis i aquells que han demanat la valoració s'han presentat allà i en, en dues o tres hores uh -huh. enllesteixen una persona uh -huh. i tot el seu entorn i diuen això tal i què passa? que, que depèn moltíssim de, de l'apreciació la, d'aquesta persona i no és el mateix eh, l'apreciació o sigui, l'apreciació de, de, de, eh, no més de si, si, si no eh, que si hi hagués una valoració i de, de molt més ítems eh? que, aleshores o sigui, que si tu dius bueno, aquesta persona es pot aixecar sola sí, però anem a veure i valorem què ha de fer aquesta persona per aixecar-se sola? Doncs pues ha de tenir un llit eh, que sé jo, articulat. Què més? Que aquesta persona pugui arribar al al, al comandament. Després que, que al costat ha de tenir una, una cadira que, que estigui fixa o mm. que hagi d'haver-hi una persona perquè, perquè ha de fer, diríem, una, un, una maniobra la qual els incorpora mm. com pot incorporar-se a, a un un sistema i després es tomba i gira i, i fa la... i s'asseu a la cadira. Uh -huh. I després aquesta cadira pues, la poden impulsar amb els peus, el que sigui, i va al tal post. Però tot això ha de ser valorat, perquè, clar, no és el mateix que digues sí, bueno, s'ha aixecat sol. Sí, però escoltem, i el perill que comporta de que si la cadira en el moment en què ell, eh, eh, fa el gir, es desplaça i cau a terra, doncs ha de tenir cura alguna persona de que la cadira aquella estigui eh? Eh, que estigui aguantant la cadira. Uh -huh. I tot, tots, tots aquests aspectes jo penso que, que són els que s'havien de valorar i puntuar uh -huh. amb una puntuació que pot ser de 0 a 1 o, o a 100 i posteriorment sumar les puntuacions i mirar a veure en tots els aspectes de la vida, només en aixecar-se, sinó en, en, en el menjar... I en anar-se allí, després dintre del, del llit quines coses eh, caldria perquè realment tingués una, una, un, un nivell, diríem, de benestar adequat i tot. I sumar-ho, i així seria una valoració correcta. No en una o dues hores que van allà i pregunten, vostè s'aixeca sol? Sí. Menja sol? Sí o no? Bueno, però, escolta, menja sol, però què vol dir menja sol? perquè eh, hi ha persones, concretament, la persona que jo, que jo atenc, torno a dir-ho, pues doncs sí que menja sol, però és que si ha de beure un, un got, depèn de com estigui el got, igual sí que pot, eh, ha de fer un impuls, i, i, i clar, si l'impuls aquest, com és, o sigui, ha de ser molt determinat, i moltes vegades en pues, diu, mal la beguda. beuda, perquè si no caurà, porque... doncs, això és menja sol? Doncs pues no. Eh? Menja sol, però amb ajuda. Uh -huh. I aquesta ajuda s'ha de mesurar. Igual que, clar, jo sé, igual n'hi haurà persones que, inclús, han de, han de donar les se la cullera. Però, uh -huh. en aquest cas, diria, menja sol, pues igual tindria una valoració de C o, o de C però eh, altres podria que tingui la valoració de 10 perquè no mengen absolutament sols. M'entens? Uh -huh. I això és el que, que jo penso que ha fallat que la valoració ha estat molt de sí i no, eh? i això no sense, és... Sense, sense calibrar els matisos. Efectivament. Mm -hmm. Penso que la calibració dels matisos és que realment, o sigui... Això i, els, i, i el pressupost. Clar, i el pressupost. Sí. No, el bàsic és el pressupost. Home, això sí. Perquè clar. és que, a més, o sigui, el tema que és el greuge, que, que, es, que comporta que, que després donen diners als que estan valorats en grau 3, per exemple, igual 700 euros. O 800 euros. Bueno, però amb aquests 800 euros, aquest senyor no té per, per realment que la l'atengui una persona que, a més, aquesta persona estigui a, a, afiliada a la Seguretat Social i estigui en totes les... Què passa? Pues doncs el que, el que està, es, està veient, que la immensa majoria de tots els assistents personals o són voluntaris o són gent, això, que els paguen en quatre rals eh, del, del que l'almoina que, que dona l'Estat per la llei de la independència i això eh, produeix economia submergida eh, i que tot això ha pues, gent de dir ah, clar, no hi ha qui cotisi a la seguretat social I ja no sé quants parats i produeix I... una altra cosa Saps què és? falta de professionalitat clar. perquè és clar si tu pagues 700 euros a una persona eh, potser és, eh, pues, agafi aquesta feina mm, provisionalment clar. però a la mínima que pugui a treballar pues a la estarà. caixa de pensions, o el, oi, ja anirà. Ui. Ui. Va, va, estic posant un exemple. Va, sí, va. Estic posant un exemple. Ara, si en comptes de 700 euros, tu aquesta persona li paguessis 1.300 o 1.400 o X, el que, el que sigui, sí. doncs aquesta persona ja es quedaria potser en aquesta feina, perquè per, potser li agrada aquesta feina, i es professionalitzaria. Clar. Ai, per tant, el, el, el problema de fons és el mateix, uh -huh. és el mateix. De, i a més això vicia, o sigui, vicia la, la, la contractació vicia el que realment no hi ha un servei de qualitat eh? i que, bueno, jo perquè, a veure, en molts casos jo he de dir les coses com són eh, quan tu vas a fer una atenció personal a una persona d'aquest estil, tu t'has d'adaptar moltíssim, moltíssim i és el principal eh, obstacle a les la, les pautes que dongui el personalment, a persona uh -huh. afectada. I aleshores, o sigui, això clar, que, que professionalment es pot perfeccionar, però uh -huh. que, que moltes eh, vegades pues és eh, a base de dies eh, com i a base de, de que l'altra persona et dirigeix a tu. Uh -huh. eh? Perquè no és el mateix que una persona que té els seus costums i cadascú diu, perquè el poc tracte que tinc, o sigui, el que tinc és eh, ig que cadascú eh, fa i té unes conductes i uns hàbits diferents, diferents. encara que tinguin poder la mateixa, la mateixa discapacitat del temps. Mm. I tot i jove es comporta que, que el que diu en francès que acoltam, que, que moltes vegades ho eh, connecta persones que tenen. Ah, mira que, que ara per, per només eh, ficar-me en el llit necessito una persona. però aquesta persona resulta que, que ve una hora i com que només el pago, pues, què sé jo, eh, 200 euros al mes, eh, perquè vingui una hora a posar-me'l, pues, eh, en el moment en què troba una altra feina, eh, pues, eh, diu, mira, que et busquis una altra feina. I, i mm. estem sempre igual. Llavors estaríem d'acord en que fos el mateix estat qui, qui s'encarregués de formar aquestes persones que s'encarreguin es, que d'aquestes persones amb alguna disminució o no? Jo penso que, que això havia de ser com una professionalització o que hi hagués que hi hagués alguna manera, alguna manera una, unes, unes iniciatives les quals eh, mitjançant eh, una, una contractació Eh, que fos real eh, uh -huh. aquestes persones doncs, doncs, eh, que jo tinc eh, 40 assistents personals eh? uh -huh. igual que pot tenir una, una xarxa de, de, de, de que sei, oficines bancàries i aquesta, aquests, aquests assistents personals doncs, doncs, que estan localitzats o sigui, els tindria diria, doncs pues mira, tu a tal hora vas a atendre aquesta persona i a tal altre a tal Eh? i com que eh, aquestes persones necessiten 3, 4 euros eh? 4 i 3, 7 eh? doncs intentaria que mitjançant casar diríem, les assistències personals de cada de, de diverses, diverses persones dependents eh? que les persones que fan d'assistents tinguessin una, una, una, un servei però que a la vegada estigués professionalitzat i que uh -huh. a la vegada estigués contractat totalment eh, i, eh, i legal, legalment vaya, mm. perquè si no anem a la contractació i eh, que si els donem els diners a les persones en particular eh, que resulta que passaria pues, doncs que, això, que jo diria mira eh, eh, que si, que una persona qualsevol eh, que em fes i bueno, i aquests diners pues, es queden a casa o o dono només 4 i resulta que a mi m'han donat 5, però amb aquest ja, ja m'està bé m'entens el que vull dir mm -hmm. que, que no fos per eh, donar diners com a assistència sinó que havien de donar servei servei tinc, en, tinc entès que qui vulgui treballar en aquest sector a partir, no sé si és del 2013 o 2015 mm -hmm. hauran de perdó, hauran de tenir ja una, una titulació sí. mm -hmm. de manera que Ah, fins ara, qui volia treballar aquí, donc treballava el primer que, que arribava uh -huh. i que l'empresa el contactava sense demanar sense demanar estudis, estudis previs. De la mateixa manera que qui vulgui treballar, jo que sé, de, de conductor d'autobús per dir diralgo,s uh -huh. doncs ha de tenir uns estudis com a mínimma hat de conduir. No? Uh -huh. Donc qui vulgui treballar en això ha de tenir una titulació mínima. Uh -huh, I sí. ja dir que tinc entès, no ho no, no se sabria dir l'any exacte, però és d'aquí un parell d'anys, potser que uh -huh. qui vulgui treballar en aquest sector haurà de tenir una, una titulació. i qui no la tingui, potser se li convalidaran uns certs anys d'haver treballat. Uh -huh. Perquè és clar l'experiència també és un grau. Uh -huh. clar. Uh -huh. Però evidentment qui ha de treballar en això hauria de tenir uns coneixements mínims uh -huh. per tal de que pogués donar un bon servei. I la Mireia també ens pot dir alguna cosa al respecte? Ara sí volia comentar alguna sobre això i és que també estem tractant de que és una feina jo perquè ho veig cada dia que acompanyo l'àvia al centre de dia, hi ha molta gent que no t'estudis, però clar, tot es clar. queda en economia submergida clar, i, clar, sí, i pot justificar que aquesta gent no en té o farà millor o pitjor que un altra, per exemple i a vegades no té res a veure jo dono classes particulars si no he fet magisteri, per exemple clar. i... No, però, però, home, suposo que tots coincidirem al dir que quan un més coneixements tingui sí, d'una cosa, evidentment més qualitat en el seu servei podrà, sí, sí. podrà aportar. És a dir, una persona que no tingui cap coneixement d'aquest tema, per, per voluntat, sí que pot fer les mil i unes, es pot deixar la pell ajudant els altres, però, és clar, a vegades pot ser que, que, que el seu, el seu, la seva tasca quotidiana sigui fins i tot contraproduent. Sí. Per exemple, si no sap el que dèiem abans, si no sap guarir o canviar un apòsit d'una llaga, sí. a lo millor pot pot fer un, un, un terramat tall. de talla. Ah, sí. Per tant, home, jo crec que uns mínims de coneixements no sí, sí. de tenir tothom que treballi aquí. Sí, jo també crec que haurien Carana. de tenir coneixements, el que passa és que no sé si solucionarem que aquesta gent que... Clar cuidar, tingui coneixements fent això com tant que es queda tot en sí, que és economia sumergida. Efectivament, o sigui, que, que claro. coses d'aquestes, com, com aflora tota aquesta economia sumergida i com aquestes persones que estan complint aquestes aquest, eh, aquestes necessitats estan, estan satisfent aquestes necessitats, com realment eh, eh, són, eh, arribarien a dir-ne, bona, és que jo porto cinc eh, anys fent a, aquesta tasca. Sí, en el cas, per exemple, dels voluntaris potser sí que la mateixa que sé jo eh, jo poso el, el meu exemple pues la, la mateixa associació de la persona que jo assisteixo pues, certificaria que realment eh, jo porto cinc anys fent aquesta activitat i diria no, sí, senyor, aquest senyor està capacitat perquè ho ha demostrar durant cinc anys eh, que està prestant aquest, aquest servei però com pot una persona que està treballant de forma il·legal Eh? que no està contractada legalment eh? i que tampoc pot ser recolzada per una, per una institució com és, per exemple, que, eh, allò que estava dient que tu quan vas allà veus que hi ha molta gent que no, que no està capacitada i que, que és l'economia submergida aquesta gent no podrà demostrar la seva capacitació ni la seva experiència Exactament. Bueno, doncs aquestes persones haurien de fer doncs, un curs de capacitació mm. però, però, però, que... però això és, això és igual que qualsevol, en qualsevol sí, sí. altre àmbit. Sí, sí, dir, sí si però... un vol treballar, jo que sé, de d'advocat, sí, haurà de fer uns cursos de de dret. Sí, però, però si un vol que... treballar de metge haurà de fer la carrera de metge Vull dir, això és, sí. és, és, és, està claríssim. Però és que amb, el, amb la, la perversitat aquesta de que el amb la llei de la dependència s'ha donat diners a les famílies eh? i aquestes famílies amb aquests diners fan la contratació de, eh, il·legal ah. d'això, és, és pervers el que aquesta gent no pot o sigui, jo m'estic referint a això a aquesta perversió que tenim que inclús estem dient, estem falsejant perquè molts d'aquests jo... o sigui, fan, eh, estan, eh, estan a l'atur mm -hmm. i dius, sí. bueno, i tot això o sigui, nosaltres estem col·laborant Eh? A que l'Estat està col·laborant amb, que aquests, amb aquesta situació es perpetui ah, i que no sí, sí. hi aflori tot mm. això en l'economia real. El que passa que també hi ha avantatges. Quins mm. avantatges? Mira, et posaré un exemple, jo, un exemple que conec. Sí. Una família una família concreta que jo conec. El, el marit està en una situació realment de... Bueno, ara ja, ja n'hi ha així, però durant uns mesos estava en una situació de dependència total les 24 sí. hores. Però és clar, la seva dona treballa. Sí. La seva dona uh, s'ha d'absentar des de les 7 del matí fins a les 3 de la tarda. Molt bé. Què passa? Doncs se li va reconèixer aquesta, la de, el grau de dependència, uh, cobren uns, no sé si eren 700, 800 euros al mes, sí, sí, i saps així. qui se n'aprofilla d'aquests 800 euros? Doncs la seva filla. Val. És a dir, qui millor que la filla per atendre el seu pare? Anem a dir. Sí. És a dir en, comptes, Però... en, en comptes de donar aquests 700 o 800 euros a una una persona del carrer, qui sigui, doncs mira, se n'aprofita la seva filla, que no ha d'anar a buscar feina, anem a dir, a fora, i mira, està a casa, recentment es va casar, justament, i està a casa atenent des de, des de les 7 del matí a les 10 de la tarda, doncs el seu pare Molt bé. Doncs, també, però, hi ha, també hi ha una, una part diríem de, de, de, de benefici però jo, això havia d'estar reconegut des de l'administració ah, sí? vull dir que ah. aquesta, qui és la perceptora real d'aquests diners no és el senyor que, que, és, que pateix sinó que és la seva filla que és la que fa de l'assistenta la, de, de personal sí, sí. i aleshores dir-ne, bueno, la seva filla rep 800 euros, però en compensació també tindrà la, la, el, diríem, el que ella ha de portar a la Seguretat Social per aquest, aquestes hores que se'l computa, que ha de dedicar el seu pare eh, d'assistent i, en conseqüència, aquesta persona està activa. I no donar sí, sí, sí, sí, 800 sí. euros i dir-ne, bueno, amb això et dono tota la raó, perquè és amb 800 Clar. euros, imagina't tu si la persona que rep això pot pagar-se ni seguretat social, social ni res, res, ni res ja perquè està. si pagues l'alç social ja has ja pues ja ja vingut pues és, el, és això és, és, és, és la sí, perversitat sí, sí. aquesta de, de, de, dels diners eh? sí, sí. i del de, de lo que di, di, jo eh, dic que és com si fos una almoina no l'almoina no soluciona res eh? no, no, no, eh? l'únic que fa l'Anna és... també vol dir alguna cosa al respecte no, jo estic d'acord ha de ser una persona s'ha de profe professionalitzar la qüestió i, i sí que és veritat, eh, jo crec que sí hi ha també moltes persones que es beneficien dels o sea, mateixos familiars, però sí que havia de ser reconegut. reconegut eh? I també dir que hi ha moltes, molta gent latinoamericana que, que treballa de, sí. cuidant gent, que és el que, el que fan, i la majoria sí que tenen algun tipus d'estudi, de bueno, que jo sí, sí, sí, conegui. Però, però és que... I jo crec que no hi hauria ningú, cap problema. Jo crec que hauria de ser simplement que l'administració reconegués aquests treballs. Exactament. Però en el ben entès que l'aportació econòmica hauria de ser molt superior, molt més superior a l'actual. Jo ah. dic una cosa. A veure si ens entenem. Vull dir, jo conec persones que treballen en això que estan treballant... Mm, en precari. A, a 800 euros al mes. Sí, però, però eh, bé, pensa... No, no pot ser. Bueno, és que no pot ser. Bueno, però, però pensa, si aquesta persona... imagina que, que teòricament és una persona que, que està a l'atur. Quant l'havia de, de, de donar a l'Estat? Doncs pues jo, que aquesta persona diu, mira, jo estic treballant per 800 euros, però en com que estic treballant per una assistència a una persona en dependència jo, estat, li pago a vostè els 800 euros i a més de dels pressupostos de l'Estat pago el corresponent com si fos el sou seu de, les, de, la, de la seguretat social. I això ja representaria que aquesta persona surt a l'economia real i a més o sigui, aporta un, una, un servei a la societat. I que ara tal com està eh? fan mans i mànigues eh, amb els diners i no poder, que el cas que tu has dit és correcte, però que hi ha molts casos en què se l'embutxacan o conec casos en què estan en una residència, li han donat els 800 euros i resulta que aquest senyor pues, ja està totalment atest. Doncs, aquests 800 euros, ja a més, és una persona que té una, una bona pensió i dius, per què el donen a aquest senyor 800 euros quan ja pot pagar els 3.000 que, que, que el demanen de la pensió de la, la, la residència i a més, encara li sobren els diners, pues, no, senyor. El que sí que hem parlat avui és molt del tema de la mobilitat, a persones amb algun tipus de discapacitat física, però també ens, hauríem de fixar-nos amb el tema de les discapacitats psíquiques. no? això ja és, és, ja és un altre tema això, ja... això dóna per una altra tertúlia doncs, doncs, doncs mira, ho deixem per la setmana que ve nosaltres ara ens acomiadem de tots vosaltres, moltíssimes gràcies a Gaudensastre, a Joan gràcies, Francesc Calvarracín, a la, gràcies, a la tots Mireia tots. i a l'Anna i nosaltres ara escoltem una mica de música i tornem No canta la sort, un rector anava molt a Sempre que passava per l'abretor em recordava que havia de ser fort. Yeah. va passar i potser la lluna va donar un cop de mà. a una del migdia i de quatre a 5 de la tarda, tot un poble a Radio TrinitatPella. Molt bé, donc ja tornem a ser aquí novament i ara per repasar alguns dels actes d'agenda i d'activitats que podeu eh, realitzar aquests dies, aquí als nostres barris. I comencem per parlar de la caputxeta vermella i el llop que arriba a la Biblioteca de la Sagrera Mar Marina Clotet. Vols aprendre a fer els teus propis fermais? Us esperem avui a les 18 hores a la sala infantil de la Biblioteca la Sagrera Marina Clotet. L'activitat s'organitza dins el Liber Art, primera mostra creativa de les Biblioteques de Sant Andreu, un taller de feltre on podeu aprendre a fer aquestes figures. Ara només et queda escogir quina t'agradaria fer. Aquest taller és per a una quitxada d'entre 5 i 11 Anys, grups de 6 nens i nenes acompanyats d'un adult. Cal inscripció prèvia a la sala infantil. Molt bé, i parlem ara, novament de la Sagrera, però, en aquest cas, del Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, perquè realitzen diferents activitats. Demà dijous, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29, hi haurà la xerrada als usells de la nostra ciutat, a càrrec del Fons de Lie, que és ornitòleg. Descobrirem els ocells que ens envolten a la ciutat quan sortim al carrer. D'on venen, on viuen, en quina època de l'any els podem trobar i quines són les espècies autòctones i quines són les introduïdes. És una xerrada dirigida a majors de 8 anys i l'entrada és lliure. Molt bé. Doncs ara parlem, ens en cap a la Biblioteca del Bon Pastor per conèixer una altra activitat que s'engloba dins del de Lletra Petita, el racó dels pares, les primeres passes, l'espectacle visual La gallina punicana a la Biblioteca del Bon Pastor. La Biblioteca del Bon Pastor al carrer Estadella número 662 us oferirà demà dijous a dos quarts de sis de la tarda i dins el cicle Lleta Petita, el racó dels pares, primers passes, espectacle visual la gallina bonicana a càrrec de Regina Martí, cançons i moixanes del repertori popular infantil per una mainada de sis mesos a tres anys. L'entrada és completament gratuïta. Molt bé, doncs nosaltres us aquí. Moltíssimes gràcies, Mireia. Moltíssimes gràcies, tarda. Anna. I també donar, gràcies, tarda. donar les gràcies a la Raquel perquè bo, avui he estat a, a les vies de sol. Nosaltres tornem demà, que passeu una bona tarda.